ті, хто має найбільший кокон. Щасливі люди, їх не так уже і багато. Я дивилася на маму і фізично відчувала, як вона стає для мене спогадом. Адже хвилини спливали, і кожна була не схожа на іншу. З часом ми всотуємо одне одного, відчайдушніше, ніби спраглі. Адже... Починаємо розуміти, що жодна мить не повторюється. Знаєш, із тим самим відчуттям я цілувала бабусині руки. Я завжди цілувала її. Просто смокала в щоку, а одного разу взяла її руки у свої. Вони були теплі, в блакитнуватих венах і сіточці з морщок, із тоненькою пергаментною шкірою. І цілувала тільки тому, що раптом зрозуміла, їх скоро не буде. Мені було так страшно. Якби всі могли зрозуміти це, хіба ображали б одне одного? Хіба говорили б так багато, так складно і так непотрібно? Слова, як тютюновий дим, що затьмарює спогади. Другий монолог Ліки. Якби люди могли бачити, як у кіно порухи душі, вони могли б краще зрозуміти події, які відбуваються в їхньому власному житті. Зараз я розповім тобі одне з оповідань Чехова. «Ну, не смійся, я не так висловилася. Я тобі його перекажу. Ніби розповім наново. Розумієш?» Воно дуже подібне до всього цього життя. Я читала його так давно, що вже й не пригадую, яку воно мало назву. Отож, у лікаря помер маленький син. Лікар невтішний. Йому здається, що разом із сином закінчилося і його життя. Раптом дзвінок у двері, приходить чоловік і благає лікаря терміново поїхати до його тяжкохворої дружини, яку він любить до безтями. Лікар спочатку відмовляється. Він не в змозі зрушити з місця, але, зрештою, обов'язок переважує. Він їде в ніч до помешкання пацієнтки. Заходять до квартири. Але тут з'ясовується, що хвороба дружини – хитрість, аби відіслати з дому зрадженого чоловіка, а самі втекти з якимось військовим. Чоловіку відчай. Забувши про лікаря, він бігає по кімнатах, наштовхується на розкидані речі, не може нічого зрозуміти. Він ображений, розтоптаний, зганьблений. Лікар, своєю чергою, нічого не розуміє. В нього горе, він усе покинув, приїхав бозна куди, і раптом перед ним метушиться якийсь чолов'яга, закликаючи до справедливості. Ось тут їм би поплакати разом, потиснути один одному руки і поспівчувати, адже обом боляче. Але ні, вони сваряться, звинувачують один одного невідомо в чому. У кожнім кричить власна образа. Мені здається, що в цьому оповіданні модель усіх людських стосунків. Ну ось, наприклад, ця продавщиця, в якої ми сьогодні купували диню. Пам'ятаєш, ти ще розсердився, коли я з нею поговорила. Але хіба вона винна, що ми щасливі, а вона у брудному фартуху? Для неї було нестерпним наше щастя, і вона нас обрахувала. А мені стало її жаль, тому що увечері вдома на неї чекає п'яний чоловік і жодного поцілунку. Є дуже прості істини, про них не часто говорять, якщо їх говорять, то зазвичай іронізують, або ж вони звучать занадто банально але ж вони існують. Ось спробуй вимовити їх у голос і відчуєш, як покотяться сльози.